Якщо тільки це в моїх силах, ходімо до ординаторської, там зараз нікого нема. В ординаторській Маринич почав розглядатися на всі боки, поки знайшов у стіні електричну розетку, підсунув туди стілець, поставив на нього магнітофон. Поки він розкривав його, встановлював плівку, Прик спочатку здивовано, потім дещо збентежено спостерігав так і таки не витримав. «Що це має бути?» «Одну хвилиночку. Давайте спочатку послухаємо». Маринич натиснув на кнопку, бадини завертілися. Почулися шурхотіння, а за ним перерив чистий схвильований голос. «Нуль два? Це з вулиці Червоноармійської, Будинок двадцять. Щойно у п'яту квартиру зайшли злодії. Двоє. Господарі на курорті. Це точно. Вдома їх нема». Якщо зразу вийдете, то встигнете спіймати їх на гарячому. Швидше. Плівка знову тихо зашурхотіла. Маринич натиснув на кнопку. В кімнаті запала напружена тиша. Що, Євгене Арсеновичу, впізнаєте голос? Маринич пильно дивився на прика. Чи може прокрутити ще одну плівку? Я прихопив. Обличчя лікаря витягнулося, звузилося і наче скам'яніло. По хвилинній паузі видушив із себе. Не треба, не треба прокручувати. Пізнав. О, ти добре, полегшено зітхнув Маринич. Тоді розкажіть нам, навіщо ви це робили? Говори вже їй, що ці жарти погано закінчаться. З досадою вигукнув лікар. Після його нервової сумбурної розповіді з півгодини і переривалася довгими паузами, під час яких він вставав, ходив по кімнаті, ковтав якісь таблетки, запивав водою. Маринич підвівся, закрив кришкою і магнітофон, і сказав, «Що ж, з вами все ясно. Коли ви сьогодні закінчуєте роботу?» Прик розгублено дивився на Маринича. Я не розуміючи, до чого той веде, глянув на годинник, що висів над дверима. Через годину? Тоді ми зараз поїдемо. А ви як звільнитеся? Спускайтеся вниз, сідайте в нашу машину, вона вас там чекатиме і під'їжджайте. шофер знає, куди. У міліцію? прошепотів прик. Що? Затримаєте мене? Ну, криво посміхнувся Маринич, якби мали затримати, то зробили б це відразу. Ні, під'їдемо в інше місце, мусимо розібратись до кінця. Залишивши остаточно розгубленого лікаря на самоті, вони спустилися у вестибюль, де після хірургічного відділення запахів до форму та карболки видався вже не таким їдким. Маринич наблизився до таксофону, набрав номер. Григорій Антонович, добрий день. Маринич турбує. Чи не могли б ви зараз прийняти мене з товаришем? Дякую. Хвилин через п'ятнадцять будемо у вас. Їхали мовчки. Коли машина вже притиралася до тротуару, кость тихо промовив. Яка ніхчена той лікар. Такі чомусь завжди викликають у мене навіть не призирства, а жалість. Анатолій кивнув. Вони вийшли з машини. Маринич взяв з переднього сидіння манітофон, перемовився з водієм, вказавши йому рукою на якесь вікно в кірепі. Усе зрозумів, товариш підполковник, відказав Федір Іванович. Машина рушила і розвернулася. Секретарка, побачивши їх, відразу перестала стукати на машинці, стримано з гідністю посміхнулася Мариничу як давньому знайомому. «Будь ласка, проходьте!» Григорій Антонович чекає. Директор, як завжди, зустрічаючи відвідувачів, вийшов із-за столу. «Це Костянтин Степанович Короб», представив Маринич, приятеля Апанови. Мабуть, бачили його прізвище у газеті. «О, то це ви!» Звичайно, читав... «Дуже приємно особисто познайомитися», – монотонно говорив Гапан. «Можна було здогадатися, що це звичайна данина вічливості».